Wir lösen sie, mir, nur. Die Ferien waren angebrochen und die fünf Freunde wieder einmal in Kirin. Beim Frühstück las Onkel Quentin ihnen aus der Zeitung vor. Bei der jährlichen Regatta in New Haven sollte ein Rennen chinesischer Drachenboote stattfinden. Die Kinder waren Feuer und Flamme. Gleich nach dem Frühstück schwangen sie sich auf ihre Räder und fuhren in die benachbarte Kleinstadt. Als sie am Hafen von New Haven ankamen, hörten sie schon dumpfe, gleichmäßige Trommelschläge. Auf einer Wiese neben der Zugangstraße zum Yachthafen lag ein langes, schlankes Boot. Seht ihr da drüben, da liegt ein langes Boot, das muss es sein. Und warum heißt es Drachenboot? Sieht aus wie ein Kran. Keine Ahnung. Lass uns einfach mal hingehen. Was ist diese ganze ja. Nein, ist das ist anstrengend. Hallo, du Racker. Wer bist du denn? Das ist mein Hund, Timmy. Er tut dir nichts. Das merke ich Am liebsten würde er zu mir ins Boot springen, was? Du kannst uns das Boot ansehen? Na klar, warum nicht? Die Boote werden dieses Jahr sicher für Aufsehen sorgen. Ich kann es kaum erwarten, das Boot der Gegenmannschaft zu sehen. Ich hatte mir Drachenboote irgendwie exotischer vorgestellt. <lacht> Na, warte bis zum Rennen. Dann wird der Drachenkopf dran montiert. Das ist ein riesiges, geschnitztes Holzteil mit bunten Farben bemalt. Hm. Bunten Farben? Ehrlich? Das sieht ja bestimmt toll aus. Bestimmt. Ähm, was machst du mit der Trommel? Ich übe die Schläge. Die Trommel ist nämlich neu bespannt worden und fühlt sich noch etwas steif an. Hey, du bist also der Sklaventreiber, richtig? Du meinst, wie auf einer römischen Galeere? Ja, ja, genau. Naja, so ähnlich. Leider darf ich die Panda nicht auspeitschen, wenn sie zu langsam fahren. Ich heiße übrigens Rupert. Hey. Hi, ich bin Julian. Hi. Das hier sind George, Dick und Anne. Und, und, ja. und mit Timmy hast du ja schon Freundschaft geschlossen. Und wie kommt man dazu, Trommel auf einem Drachenboot zu werden? Ach, Mein Freund Freddy Wang hat mich dazu gebracht. Aha. Freddy's Familie kommt ursprünglich aus China und seine Vorfahren haben eine lange Tradition im Drachenbootfahren. Dort gibt es schon seit über 2000 Jahren Drachenboote. So. Freddy wird übrigens auch gleich kommen. Er wollte nämlich seiner Cousine das Boot zeigen. Na, ja, da hinten kommen sie. Hallo. Hi, Rupert. Da sind wir. Aber das ist ja... Oh, das gibt's ja gar nicht. Hey, die fünf Freunde. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Seit wann seid ihr wieder da? Ja, wir sind gestern angekommen. Ja. Schön, dich zu oh. sehen, Mäiling. Oh, oh. Hallo Timmy, mein Süßer. Ja. Ihr kennt euch? Oh, ja. Allerdings, meine Freunde hier haben uns mal aus einer bösen Klemme geholfen, als mein Vater von einem Verbrecher erpresst wurde. Genau. Ach, das wart ihr? Ja. Von euch habe ich ja schon tolle Geschichten gehört. Ich bin übrigens Freddy, Maylings Cousin. Ich bin der Steuermann unseres Drachenbootes. Hey, nett, dich kennenzulernen. Hi. Ja. Na, Rupert, hast du den paddelschlag jetzt drauf? Ja, das Fell ist immer noch ein bisschen steif. Aber ich werde das schon hinkriegen. Euer Boot ist ja ganz schön lang. Wie viele Leute passen da eigentlich rein? 20. Wir haben 18 Paddler, Freddy ist der Steuermann und ich gebe den Takt an, in dem gepaddelt wird. Wow. So ein langes Kano habe ich noch nie gesehen. Oh, bitte. Das ist ein Drachenboot, kein Kano. Oh, Entschuldigung, wir kennen uns nicht so gut aus, aber Anne hat recht, finde ich. Das Boot sieht aus wie ein langes Kano. Aber es wird doch auch gepaddelt wie ein Kano, oder? Ja, schon. Aber die Bauart ist ganz anders. Okay. Ein Kano ist ein ausgehöhlter Baumstamm. und Ein Drachenboot ist eher wie ein Floß. Es besteht aus zusammengesetzten Holzteilen. So. Früher in Tina hat man hohle Bambusstämme zusammengebunden. Die waren leicht und schwammen gut. Mal sehen, ob das gegnerische Boot noch aus echtem Bambus ist. Okay. So. Es wird ein Boot direkt aus China hier eingeführt? Ja. ja. Ist das nicht toll? Mhm. Der chinesische Botschafter hat sich dafür stark gemacht. Wow. Es kommen ein paar Leute aus Kanton, die bringen ihr eigenes Boot mit. Ja, und verstärkt werden sie von einigen Paddlern aus London. Ja. Irgendwie werden wir es verdammt schwer haben. Aber wir werden auf jeden Fall unser Bestes tun. Ja, und es geht vor allem darum, das Drachenbootfahren bekannt zu machen und den Austausch zwischen England und China zu verbessern. Also wir würden schon auch gern gewinnen. Ja, ja. äh, darf ich mich mal in das Boot reinsetzen? Ja, klar. Warum nicht? Okay, cool. So. Hier sitze ich und Ja, ganz genau. Immer schön im Rhythmus. Eine Trockenübung. Gut machst du das. <lacht> ich kann schon das Wasser am Paddel füllen. Siehst doch toll aus. Was soll das? Was macht ihr da? Kevin, wir, wir das wollten Das uns... Drachenboot ist kein Kinderspielplatz. Ja, natürlich nicht. Das ist... hier ist unser Trainer, Kevin. Oh, Hallo. Ja Tut mir leid, ich, ich wollte keinen Ärger machen. Das Rennen ist ein ernsthafter Wettbewerb. Keine Rummelplatzattraktion. Okay. Okay. Okay. Kommen Sie, das ist Arbeit. Wir machen Ihnen ganz bestimmt keinen Ärger. Ja, ja. Aber uns interessiert das Drachenbot wirklich sehr. Ehrlich. Können Sie uns nicht ein bisschen mehr darüber erzählen? Nichts für ungut, kleine Lady. Aber ich habe wenig Zeit dafür. Es ist noch allerhand zu erledigen, bevor übermorgen das Rennen startet. Mhm. Wir könnten Ihnen doch vielleicht ein paar Hilfsarbeiten abnehmen: Bootengänge, Reinigungsarbeiten oder so irgendwas. Ja, Wenn wir davor beim Training zusehen dürfen? Na lass Sie doch bleiben, Kevin. Wir können wirklich jede Hilfe gebrauchen. Ja, also meinetwegen. Aber bleibt vom Boot weg. Ich will nicht, dass irgendwas kaputt geht. <lacht> Ganz klasse. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Sagen Sie uns einfach, was wir tun können. Also gut. Ihr könnt mir helfen, die Paddel aus dem Kofferraum zu holen. Unsere Paddler werden bald zu einer Trainingsrunde eintreffen. Kommt mit. Okay, toll. <lacht> halfen die Freunde dabei, die Paddel zum Boot zu tragen. Dann hieften sie die Trommel an ihren Platz und befestigten sie. Bald darauf trafen die Mitglieder der Mannschaft ein. Nur zwei Paddler fehlten noch. Allmählich wurde Kevin ungeduldig. Wo bleiben die bloß? Wir können doch nicht ewig auf jeden Einzelnen warten. Elena, endlich! Das wird aber auch Zeit. Wo kommst du denn jetzt her? Aus dem Krankenhaus. Krankenhaus? Was ist los? Billy ist die Treppe runtergefallen und hat sich den Arm gebrochen. Oh nein, der arme Billy. Wie, wie geht's ihm denn? Was sollen wir jetzt bloß machen? Ohne Billy haben wir doch nicht den Hauch einer Chance. Sind 17 Paddler denn nicht genug? Ach nein. Dann, dann wären wir aber nur 16. Wir brauchen eine gerade Zahl auf beiden Seiten. Und mit zwei Leuten weniger brauchen wir gar nicht erst anzutreten. Oh hm. hey, ich glaube, ich habe eine Idee. Hm? Julian ist ein ziemlich guter Ruderer. Ja. In der Schule hat er schon Preise gewonnen. Ja, genau. Uh, Rudern ist zwar was anderes als paddeln, aber vielleicht könnte er mal versuchen, euren Paddler zu ersetzen? Würdest du es versuchen, Julian? Klar, wieso nicht? Ich kann allerdings nicht versprechen, dass ich in zwei Tagen ein perfekter Paddler werde. Ach, macht nichts. Hauptsache, du probierst es. Okay, jetzt können wir weitermachen. Danke, dass du einspringst. Hey, Glück im Unglück. Klasse, dass du dabei bist. Jetzt macht sogar einer von uns beim Rennen mit. Das wird ja immer besser. Julian war ein guter Sportler und hatte den Unterschied zwischen Rudern und Paddeln schnell begriffen. Die Mannschaft war glücklich, einen so guten Ersatz für ihren Kameraden gefunden zu haben. Inzwischen war die gegnerische Mannschaft aus Kanton eingetroffen. Mr. Lee hatte alle Beteiligten ins Restaurant Goldene Schlange in Twin Oaks eingeladen. Er war der Hauptsponsor des Drachenbootrennens. Nach dem Hauptgang erhob sich der Geschäftsmann Und bat um Ruhe. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Dies ist für mich eine Gelegenheit, die wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zwischen China und England zu vertiefen. Der Drache ist in China traditionell ein Glückssymbol. Zu seinen Ehren wird das Drachenrennen veranstaltet. Möge er beiden Mannschaften Glück bescheren. Darf ich Ihnen nun die Trainerin unseres Teams Miss Kim Parker vorstellen. Diese erstaunliche junge Dame studiert seit zwei Jahren in China und hat dort das Drachenbootfahren erlernt. Als unser Cheftrainer wegen eines Todesfalls in der Familie in China bleiben musste, erklärte sie sich spontan bereit, die Aufgabe zu übernehmen. Vielen Dank dafür, Miss Parker. Ja! Wow. Dankeschön, danke schön. Ich freue mich, dass ich auf diese Weise zu einem unverhofften Heimaturlaub komme und gleichzeitig mein Hobby hier ein wenig bekannter machen kann. Ich freue mich genau wie meine Mannschaft auf den Wettkampf. Möge die bessere Mannschaft gewinnen. Yeah. <lacht> <lacht> Und hier kommen die traditionellen chinesischen Glückskekse. Oh. So. Bitte. Einen? Das das ist schön. Schön. Hm. Auch ein Regenwurm ist für den Bauern nützlich. Was soll das denn heißen? Das passt zu dir, Anne. Äh, klein, aber unheimlich nützlich. <lacht> was steht denn bei dir, Julian? Uh, hier steht: tanze mit dem Drachen und er wird dir Glück bringen. Das ist doch wohl ein gutes Omen, oder? Ja. Klingt jedenfalls danach. Was sagt dein Glückskicks-Spruch, George? Ähm, Na? Hilfe, ich werde in einer Glückskeksfabrik gefangen gehalten. <lacht> das das ist Glückskeks ja. Jetzt sag schon, was da steht, oder ist es dir peinlich? Soll dir etwa der Traumprinz begegnen? Hey, George, gib mal her! Hey, <lacht> äh, Dick, das ist... Ja, ja... Wartet... Also, wenn des Nachts Nebel in der Bucht hängt, wird der Drache des Glücks erscheinen. Oh. Was? Was? Gib mal her! <lacht> hey, Na, hören Sie! Hey! Na, streitet ihr euch um die Glückskekse? Davon sind doch genug hier! Für mich nicht, danke sehr! Entschuldigt mich! Kinder plötzlich gebissen. Irgendwas stimmt hier nicht. Wie meinst du das, George? Naja, irgendwie war der Spruch komisch. Glückskick-Sprüche sind doch immer irgendwelche Lebensweisheiten oder so. Hm. Aber dieser Spruch klang fast wie ein Hinweis oder eine Verabredung oder so. <lacht> ein Hinweis? Ja. Macht die Detektivnase schon wieder Überstunden? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist ihr die scharfe Sechuan-Soße zu Kopf gestiegen. <lacht> Aber jetzt haben wir den Nachtisch, den besten Teil des Essens. Mhm. Oh, ja. Wieso glaubt ihr mir nicht? Ihr seid doch sonst nicht so trantütig. Mhm. Und Sir Kevin hat sich irgendwie verdächtig verhalten. Nur weil wir keine Gespenster sehen, sind wir noch lange keine Trantüten. Mhm. <lacht> ja, oh. so viel Streit wegen eines Glückskeksspruchs. Oh, Zickenkrieg beim Abendessen, das hat uns noch gefehlt. Das lässt sich ganz leicht beheben. Hey, George! Hey, komm zurück! Oh, George! Am nächsten Morgen schien der Streit vom Vorabend vergessen. Einträchtig fuhren die Freunde wieder nach New Haven. Julien konnte es kaum erwarten, seine neu entdeckten Fähigkeiten auszuprobieren. Als sie ankamen, sahen sie, dass Kevin ein riesiges Holzteil untersuchte, das vor dem Boot lag. Guten Morgen! Guten Morgen. Was macht ihr denn hier? Ich komme zum Training. Sind die anderen denn noch nicht da? Ähm, ähm, nein, die müssten aber jeden Moment kommen. Oh, okay. Ist das der Drachenkopf, der für das Rennen am Bug montiert wird? Äh, ja, genau. Ich habe ihn gerade aus dem Schuppen geholt, wollte sehen, ob auch alles in Ordnung ist. Oh, Mann, das sieht hier echt super aus. Ja, echt exotisch, <lacht> oder? Oh. Hallo Leute. Hallo. Ah, hier oh, sind Freddy hey. und Rupert. Gut, dass ihr kommt, Jungs. Ihr könnt mir helfen, den Drachenkopf auf die Vorrichtung am Bug zu hieven. Alles klar, machen wir. Ach, los, Rupert. <lacht> Hoch eben. Mhm. Eins, ja. zwei und drei. drei. Okay. Okay. Uh, Geschafft. Das ist sozusagen das I-Tüpfelchen. Macht das Boot allerdings noch träger. Das heißt, das Boot wird langsamer, oder? Ganz, Ganz genau. genau. Deswegen wollen wir heute eine Trainingseinheit mit dem Drachenkopf am Boot machen. Ah, okay. Wir müssen ein Gefühl dafür bekommen, wie das Boot gleitet, wenn es so viel schwerer ist. So ist es. Ja, es wird auch anders zu steuern sein, wenn es träger am Wasser liegt. Oh, mhm. ist das schön. Und so habe ich bemalt. Mir gefallen die Farben. Lass den Drachenkopf in Ruhe. Ich hab doch noch mal kurz angefasst. Ähm, oh, weißt du die Farbe? Die, die Farbe ist sehr empfindlich. Tut mir leid. Nee, ja, schon gut. Ich hole die Padde. Kommst du mit, Freddy? Klar. Na komm, Dick. Wir helfen Kevin und Freddy. Danke, ja, Schneller. Ja, gute Idee. Bis gleich. Kann ich dich mal was fragen, Rupert? Sicher, George. Was gibt's denn? Dieser Kevin. Wie gut kennt ihr den? Naja, er ist halt unser Trainer. Wieso? Ich finde, er verhält sich irgendwie merkwürdig. Merkwürdig? Nur weil er nicht wollte, dass Anne er den Drachenkopf anfasst? Nein. Er hat doch gesagt, dass die Farbe empfindlich ist. Ja, aber die Sache mit dem Glücksgriff. Oh nein, jetzt fang bloß nicht wieder davon an, George. Äh. Äh, du musstest dir ja nicht anhören, wenn du nichts willst. Äh. Ja, ganz recht. Das muss ich nicht. Ja. Oh nein. Also, was ist los, George? Gestern Abend hatte ich einen eigenartigen Spruch in meinem Glückskeks. Wenn des Nachts Nebel in der Bucht hängt, wird der Drache des Glücks erscheinen. Ist doch seltsam, oder? Das klingt tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Ja. Und was weiter? Kevin hat komisch darauf reagiert. Er hat mir das Papier einfach geklaut und hatte es plötzlich sehr eilig. Aha. Ja, und was heißt das deiner Meinung nach? Ich weiß nicht genau, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass da irgendwas nicht stimmt. Allerdings glauben mir meine Freunde nicht. Naja, also ich finde ja, dass du da ein bisschen übertreibst. Naja. Und selbst wenn du recht hättest, was sollen wir deswegen unternehmen? Also, ich schlage vor, dass wir heute Nacht zur Nebelbucht fahren. In diesem Spruch stand irgendwas von Nebel. Und die Wettervorhersage war es ja wohl nicht. Und wo gibt es zuverlässiger Nebel als in der Nebelburg? Richtig. Mhm. Na, was soll's? Ein Ausflug zur Geisterstunde macht vielleicht Spaß. Mhm. Ein bisschen Detektiv spielen ist vielleicht mal eine Abwechslung. Ist auch ganz ungefährlich. Wir haben ja Timmy dabei. Nicht, alter Junge? Fein. <lacht> Na schön, abgemacht. Heute Abend um neun an der Straße nach Twin Oaks, okay? okay? Aber ich bin mir sicher, dass nichts dahinter steckt. Naja, vielleicht hast du recht. Und irgendwie hoffe ich selbst, dass ich mich irre. Bis nachdem. Alles klar. Roll Trafen sich George und Rupert mit den Fahrrädern an der Straße zwischen New Haven und Twin Oaks. Sie fuhren bis zur abseits gelegenen Nebelbucht. Ein kleines Bootshaus lag dunkel und ruhig am Wasser. Es ist irgendwie ganz schön dunkel hier. sehen, ob irgendwer hier ist. Hey, mach die Taschenlampe aus, George. Aber dann kann ich doch gar nichts sehen. Wenn jemand hier ist, sieht er den Strahl unserer Taschenlampe, bevor wir ihn sehen. Ja, ist recht. Außerdem würde Timmy uns warnen, wenn jemand hier wäre. Timmy, weißt du irgendwen? Ich schätze, das heißt nein. Wir sollten uns mal im Bootshaus umsehen. Und wenn da drin jemand schläft? Bemühen wir uns eben, ihn nicht zu wecken. Komm jetzt. Okay. Ich schiebe mal vorsichtig diese Tür auf, ja? Okay. Psst, ist so laut. Oh mein Gott, was war denn das? Wir haben nur eine Taube aus dem Schlaf geschreckt. Lass uns mal reingehen. Wie spät ist es? Warte. Genau Mitternacht. Kein Glücksdrache zu sehen. Und neblig ist es auch nicht. Ach Mist, die ganze Aktion war umsonst. Na, das Detektivspiel hatte ich mir aufregender vorgestellt. Ja, ja, schon gut. Lass uns wieder nach Hause fahren. Ja. Nach diesem Fehlschlag war auch George überzeugt, sich geirrt zu haben. Vielleicht hatten ihre Freunde recht und sie hatte der Sache mit dem Glückskeks zu viel Bedeutung beigemessen. Am nächsten Tag schlief George noch, als Julian, Anne und Dick zum Trainingsplatz nach New Haven fuhren. Dort erwartete sie eine böse Überraschung. Oh, komm, komm, ja. ich Guten Morgen zusammen. Ist das eine Mannschaftsbesprechung oder... Nein, ganz. es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Hat sich etwa noch jemand den Arm gebrochen? Schlimmer, man hat uns den Drachenkopf des Bootes gestohlen. Was? Wer ja. kann denn sowas getan haben? Vielleicht jemand, der uns moralisch unterkriegen will. Wie zum Beispiel Wer? Wie zum Beispiel die Gegenmannschaft. Ah. Ihr glaubt vielleicht, sie könnte uns unter Druck setzen. Ja, wir müssen den Drachenkopf zurückhaben. Ja. Wir sollten die Polizei rufen. Genau. Die sind schließlich dafür zuständig, Diebstähle aufzuklären. Oh, nein. Das das nein. nein, nein, nein. Ich, ich meine, na ja, wir haben gar keine Beweise. Hm? Dann bleibt uns nur eins. Wir kümmern uns selbst darum. Ja. ja, das machen wir. Ja, das ja das wir. mal sehen, wo der cool. ist. Los geht's. Ja, das können Sie doch nicht machen. Und ob wir können. Los, Jungs. Ja, kommt, Jungs. Hey, hey. seid doch vernünftig. Komm! So überrascht und besorgt Julien, Dick und N von dieser plötzlichen Wendung auch waren, beschlossen sie doch sich der Gruppe anzuschließen. Besonders die Jungen hofften mit Vernunft und kühlem Kopf, die aufgebrachte Paddlermannschaft ein wenig beruhigen zu können. Kurz darauf stürmten Kevin und seine Mannschaft in den kleinen Lagerraum am Hafen, der als Schuppen für das der gegnerischen Mannschaft diente. Kim und ein Chinese waren gerade dabei, eine scheinbar undichte Stelle am Boot zu reparieren. Gebt uns unseren Drachenkopf zurück! Ja, genau, wo was ist das ist denn was, damit? Los? was wollt ihr alle? Wo ist unser Drachenkopf? Na los, wort ihr Versteck! Ihr dachtet wohl, damit könnt ihr uns aus der Fassung bringen, was? Ich verstehe kein Wort. Ihr seid so völlig irre. Wovon redet ihr eigentlich? Davon, dass ihr unseren Drachenkopf geklaut habt. Genau. Los, rückt ihn wieder raus. Wenn ihr das Rennen gewinnen wollt, dann tut dies ehrlich und fair. Euren Drachenkopf geklaut? Wie kämen wir dazu? Hm? Das ergebe ja wohl auch kaum Sinn, oder? Wenn ihr ohne Drachenkopf starten würdet, wäre euer Boot leichter als unseres. Und das würde euch ja wohl eher einen Vorteil bringen. Stimmt. Wenn das Boot leichter wäre, dann wäre es auch schneller. Na gut, das war's dann. Also, ich finde es unmöglich, wie hier Gäste behandelt werden. In China wäre das undenkbar. Und im Übrigen, wenn ihr wollt, könnt ihr gern den ganzen Schuppen durchsuchen. So euch keinen Zwang an, bitte, ja, bitte. Tun wir. Solange ihr nicht unseren Drachenkopf mitnehmt. Der liegt da hinten, unter der Segeltuchplane. So. Dann wollen wir uns mal davon überzeugen, dass das nicht unser ist. Hier ist nicht. Was? Puh. Wieso? Das kann doch nicht sein. So. Unser Drachenkopf, der ist auch verschwunden. Das gibt's nicht. Oh. Was? Was machen wir denn jetzt? Das wird ja immer merkwürdiger. Vielleicht hatte George mit Ihrem Spürsinn doch recht. Ich dachte gerade genau das Gleiche. Ja, und was machen wir jetzt? Na, keine Ahnung. Aber wir müssen George davon berichten. Äh, ich glaube, wir haben uns wohl geirrt. Ach, wirklich? Ja, äh, mm. es tut uns leid. Nicht wahr, Jungs? Ja, ja. ja, ja. Wenn ich, ihr uns dann bitte entschuldigen würdet, ich muss Mr. Lee anrufen. Der wird wissen, an wen man sich wenden muss. Ja, natürlich. Tut uns wirklich leid. Entschuldigt bitte unser Auftreten, wir. Wir verschwinden jetzt. Komm, zog sich die Mannschaft zurück. Keiner wusste so recht, wie es weitergehen sollte. N. und Dick beschlossen, nach Hause zu fahren und George zu informieren. Julien dagegen blieb bei der Mannschaft, die noch eine Trainingsrunde mit dem Boot fahren wollte, auch ohne Drachenkopf. Auf dem Weg durchs Dorf kamen N. und Dick am Eiskaffee vorbei und warfen einen Blick hinein. Plötzlich bremsten sie. Hey, Em, warte mal. Guck mal da drin. Kim redet mit Mr. Lee. Ja, und? Sie hat doch gesagt, dass sie sich mit ihm in Verbindung setzt. Oh, ja. Er soll entscheiden, was nun mit dem Rennen passieren soll. Ja, ich weiß, aber ich finde, wir sollten reingehen und die Sache mit dem Überfall vorhin erklären. Dass die Jungs nur ein bisschen über die Stränge geschlagen haben. Du, das ist eine gute Idee. <lacht> vielleicht kriegen sie dann nicht so viel ärger. Ja, dann komm, wir können die Rede auch gleich hier anschließen. Mhm. So, okay. Mhm. Da hinten sitzen sie. Wir setzen uns an den Liebentisch und hören uns dann mal an, was Kim so über den Zwischenfall erzählt. Ach, sehr gute Idee, Dick. Was soll dieser ganze Zirkus? Wir sollten den Drachen besorgen. Was haben wir doch? Nicht den Drachenkopf des Bootes. Und schon gar nicht beide. Und Was soll ich jetzt tun? Ich kümmere mich selbst darum. Geh du zurück zu deinen Jungs und lass uns hoffen, dass die andere Mannschaft nicht die Polizei einschaltet. Ja, Mr. Lee, es tut mir leid. Hm. Denkst du, was ich denke? Ja, die beiden. haben die Drachenköpfe verschwinden lassen. Aber um die Drachenköpfe geht es anscheinend gar nicht. Hm, man soll sich eben nicht auf die Dilettanten wie dich verlassen. Das Bis zum Rennen müssen die Drachenköpfe wieder auftauchen. Aha. Und niemand darf etwas merken. Verstanden? Verschwinde ich jetzt besser. Ja, yes. Sir. Ach so, Dick. Dein Gesicht hinter der Eiskarte. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung, aber wir müssen es schnell tun. Mr. Lee geht gerade. Ja. Dann schnell. <lacht> Pass doch auf, wo <lacht> du hinläufst, du Limmel. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Warten Sie, ich, ich helfe Ihnen, die Papiere das wieder aufzuheben. Das mache ich schon. Gib mir die Papiere ja, wieder. Hier, hier, bitte, Sir. Danke. Danke. Guten Tag. Oh. Sieht so aus, als fühlt er sich ertappt. Was meinst du? Sieh mal diese Zeichnung vom Drachenboot an hier. Woher hast du die denn plötzlich? Ja, die ist Mr. Lee runtergefallen und habe ich sie mir ausgeliehen. Mhm, ausgeliehen. Ja, ja, Guck mal hier. Im dem Drachenkopf ist so eine Art Hohlraum markiert. Glaubst du etwa, da, da drin ist etwas versteckt? Ja, wäre doch möglich, oder? Ich finde, wir sollten dem Mann folgen. Ich will unbedingt wissen, was der vorhat. Ja, also dann los. Aha. Aber Dick, wenn es gefährlich wird, dann holen wir Hilfe. Hey, versprochen. Los, komm. Ist euch das ständige Paddeln zu viel geworden? Ah. Sollen wir es erzählen? Nein, ich finde, wir sollten sie da nicht mit reinziehen. Mir was erzählen? Mich in was mit reinziehen? Ihr macht mich neugierig. Na komm schon, Dick. Wir können Hilfe gebrauchen. Ah. George ist in Kirin und Julian mit der Paddelei beschäftigt. Ah. Also gut. Hört zu, Mailing. Ja. sofort Feuer und Flamme für die Idee, Detektiv zu spielen. Unauffällig folgten die drei Kinder dem Geschäftsmann. Vor einem heruntergekommenen Schuppen in einem ruhigen Teil des Hafens zog er einen Schlüssel aus der Tasche und schloss das Eingangstor auf. Er geht in den Schuppen. Was sollen wir denn jetzt tun? Wir müssen hinter ihm herschleichen. Ja, finde ich auch. Wir müssen wissen, was in diesem Schuppen versteckt ist. Sollten wir nicht lieber warten, bis er wieder rauskommt? Dann können wir den Schuppen untersuchen. Die Fenster liegen ganz oben durch. Die kommen wir nicht in den Schuppen. Hm. Ja. Wenn er das Tor also wieder abschließt, dann kommen wir da nie rein. Oder hast du etwa einen Dietrich dabei? Haha, ha, Reden wir nicht lang drum herum. Wir müssen da rein. Ja. Los, komm mit. Mhm. Das Tor offen. Leise jetzt. Sieh mal die vielen Kisten, was da wohl drin ist. Die Schrift ist auf Chinesisch. Kannst du das lesen, Meiling? Ja, das sind Feuerwerkskörper. Heute Abend soll ein traditionelles chinesisches Feuerwerk stattfinden. Das ist ja nicht besonders verdächtig. Nee. Er kommt weiter. haben wir das Jahr der Ratte. Das ist ja gerade noch gut gegangen. Ich hasse Ratten. Mr. Lee hat das Tor abgeschlossen. Wir sitzen hier fest. Oh. Und was jetzt? Lasst uns erst mal nachsehen, was Mr. Lee da hinten gemacht hat, okay? Mhm. Ja. Drachenkopf beschädigt. Das gibt's nicht. Hey, guck mal, hier war ein Hohlraum eingebaut. Genau wie auf der Zeichnung. Seht hm? mal, hier ist noch eine Zeichnung. <lacht> oh. Mr. Lee hat anscheinend die Gewohnheit, Papiere zu verlieren. <lacht> eine Drachenstatue. Ich wette, die war an dem Hohlraum im Drachenkopf. Hier drin, hä? Hm? Das ist hey. alles. So eine olle Statue? Davon stehen in eurem Restaurant noch ein halbes Dutzend herum. <lacht> ja, die Drachen in unserem Laden sind Massenware. Die Statue, die hier abgebildet ist, sieht viel älter aus. Die könnte ein Vermögen wert sein. Das würde einen Sinn ergeben. Mr. Lee wollte diese Statue haben. Und Kim hat gleich den ganzen Drachenkopf geklaut. Ja, und das war viel zu auffällig. Deswegen war Mr. Lee so sauer. Ja, genau. Ja, aber mir sind irgendwelche Drachen ganz egal. Ich will nur hier raus. Dann müssen wir irgendwie die Fenster da oben erreichen. Ach, dafür sind wir nicht groß genug. Vielleicht, wenn wir Kisten aufeinander stapeln. Wartet mal. Ich ja mal so, und die... Ich... Flix, sind die schwer. Ich kann sie nicht bewegen. Warte. Hier. Ah. Ja, die, die ist leicht. Schieben wir sie unter das Fenster. Warte. Hey, gut. So, Jetzt klettere ich drauf. Ich erreiche das Fenster immer noch nicht. Meiling, komm her. Hm. Ich werde versuchen, dich hochzuheben. In Ordnung. So. Okay? okay? Ja. Bereit? Dann los. Ich mache dir eine Räuberleiter und du versuchst da oben anzukommen. Ja, alles klar. Lustig. Eins, zwei, zwei drei. drei. drei. Reicht ah, ah, oh, das, ah, das Fenster immer noch nicht? Nicht? Ah! Oh, das tut mir leid. Ist euch was ist passiert? Ja, ja, ja, ist ein bisschen die Luft weggeblieben. Und bei dir? Nein, oh, hat meinen Sturz abgefangen. Ich habe mir nur den Ellenbogen gestoßen. Au. Zum Glück. Oh. Oh. Ja, Geht's? Ja. ja. Und was jetzt? Wir sitzen immer noch fest. Seht mal, hm? unter dem Tor ist ein kleiner Spalt. Ja, und was willst du damit anfangen? Da passt hier nicht mehr meine Hand durch. Ja, aber wir können vielleicht einen Hinweis nach draußen schmuggeln. Hier, meine Haarspange. Was willst du denn mit deiner Haarspange? Willst du mit dir etwa das Tor aufmachen, wie mit so einem Dietrich? Ja? So was funktioniert doch nur in irgendwelchen Kriminalromanen. Und das war jetzt alles? Du hast nur deine Haarspange nach draußen befördert? Wenn wir nicht wieder auftauchen, werden Julian und George uns überall suchen. Ja. Und wenn Timmy die Haarspange vor der Tür findet, werden sie uns hier rausholen. Ja. George wird die Spange erkennen. Sie hat sie mir nämlich zum Geburtstag geschenkt. Gar nicht so ah, schlecht, ne? Ja? Gute Idee, Ja. <lacht> George war inzwischen doch noch in New Haven eingetroffen. Nachdem sie ausgeschlafen und ausgiebig gefrühstückt hatte, war es ihr ohne ihre Freunde im Felsenhaus zu langweilig geworden. Als sie mit Timmy am Anleger bei der Wiese eintraf, sah sie das Drachenboot gerade die Wendemarke umkreisen. Dumpf klangen die Trommelschläge über das Wasser. Kevin war erstaunlicherweise nirgends zu sehen. richtig an. Na los, Jungs, schneller, legt euch ins Zeug, schneller. Ihr schafft es. Los, noch ein paar Schläge. Julian! Julien, Julien, Julien. So werden wir das Rennen nicht gewinnen, Jungs. Die Wende war ganz schwach, das müssen wir nochmal machen. erst mal eine Pause machen. Wir haben schließlich schon drei Runden hinter uns. Ja, ehrlich. Gute Idee. Ich schlage vor, wir machen Pause, bis Kevin zurück ist. Ich weiß der Teufel, wo der hingegangen ist. Wuh! Ja. Oh, dann ist das anstrengend. Ich habe keine Ahnung, wie ich noch runter durchhalten soll. Wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Heute Morgen gab's richtig Ärger. Du hast echt das verpasst. Was denn? Der Drachenkopf vom Boot ist verschwunden. Nein. Ja, die Jungs dachten, es sei ein Streich der gegnerischen Mannschaft und haben deren Lagerschuppen gestürmt. Echt? War aber falscher Alarm. Naja, jedenfalls sind Dick und Ern danach verschwunden. Ich dachte, sie wären nach Hause gefahren. Nein, auf der Küstenstraße waren sie nicht, als ich hierher gefahren bin. Naja, na ja, wie ich kenne, sitzen die bestimmt im Eiskaffee. So lange sind vor ungefähr er zwei Stunden schon gegangen. Naja, dann sind sie vielleicht zurückgekommen, um sich die Segelboote anzusehen. Hm. Bei der Segelregatta sollen zwei brandneue Boote starten. Ähm, ich werde mich nach den beiden umsehen. Okay. <lacht> Und mit Timmys Hilfe kann es ja nicht lange dauern, bis ihr sie gefunden habt. Hm. Und äh, falls du Kevin siehst, sag ihm, er soll wieder herkommen. Okay. Der ist nämlich auch seit einer halben Stunde verschwunden. Ähm, holt ihr mich nachher ab? Vielleicht können wir im Café ein Sandwich kaufen oder so. <lacht> Nicht nötig, Mutter hat mir einen Fresskorb mitgegeben. Ehrlich? Mhm. Super. Kann ich schon ein Sandwich bekommen? Ich Hunger fast. Klar bedien dich, der Kopf ist hinten auf dem Fahrrad. Sehr gut. Ich gehe schon mal los und suche Ann und Dick. Komm, Tilly. Bis später, Julian. In Ordnung. Bis später. Gemächlich spazierten George und Timmy durch den Yachthafen und sahen sich die Segelboote an. Doch von Dick und Anne war weit und breit nichts zu sehen. Plötzlich wurde Timmy unruhig und fing an, aufgeregt zu bellen und hin und her zu laufen. Vor einem Lagerschuppen blieb er stehen und bellte geradezu hysterisch. Was ist denn das? Das ist ja Ann's Haarspange! Dasselbe könnte ich Sie fragen. Sollten Sie nicht beim Training sein? Ich, ähm, naja, also. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls müssen Sie mir helfen. Meine Freunde sind durch ein Missverständnis darin eingesperrt worden. Wirklich? Ja. Na, dann komme ich ja gerade zur rechten Seite. Mist! Das ist nicht aufzukriegen. Was ist denn, Timmy? Ist. Huh? Ja. Lass mal sehen. Aha, das könnte gehen. Dreh äh, zurück. Okay. okay. Ja. Dick, Ann, hier ist ein hm? Loch entstanden. Komm raus. Oh ja, auch endlich. Anne, ja. geht's? Oh Mann, bin ich froh, dass wir aus diesem Schuppen endlich raus sind. Was wolltet ihr denn da drin? Wir sind Mr. Lee gefallen. Ja. Er hat etwas aus diesem Drachenbootkopf gebrochen und mitgenommen. Wahrscheinlich eine antike Statue. Und die muss wertvoll sein, denn sonst wäre die ganze Geheimniskrämerei sinnlos. Tatsächlich ist es ein uraltes Stück, das illegal ins Land geschmuggelt worden ist. Wahrscheinlich mit dem Drachenboot. Was? Ich wusste es doch. Sie haben irgendwas damit zu tun. Ja, raus mit der Sprache. Was wissen Sie darüber? Ich beobachte Mr. Lee schon eine Weile. Als er die Übergabebotschaft in diesem dämlichen Glückskeks weitergegeben hat, dachte ich schon, ich könnte ihm eine Falle stellen. Aber statt beim Hehler ist der Glückskeks ja leider bei George gelandet. Das hat den ganzen Plan vermasselt. Dann sind Sie Polizist? Nein, eigentlich nicht. Ich behalte die Sache nur im Auge, im Auftrag des chinesischen Botschafters. Oh, wieso? Was hat denn der chinesische Botschafter damit zu tun? Oh, die Statue wurde seiner Familie gestohlen. Es ist ein altes Familienerbstück. Er ahnte, dass die Statue mit dem Boot außer Landes geschmuggelt wird, aber er konnte es nicht beweisen, deshalb hatte auch die Polizei bisher nicht eingeschaltet. Und wieso beauftragt der Botschafter, Sie sich umzusehen? Ich bewege mich im Umfeld der Drachenboote und bin unauffällig. Und Blut ist dicker als Wasser. Soll das heißen, dass Sie mit dem chinesischen Botschafter verwandt sind? Verschwägert, um genau zu sein. Ja. Meine Frau ist seine Schwester. Tja, dann sind Sie natürlich verpflichtet, sich darum zu kümmern. Familie ist in China alles. Mhm. Jedenfalls will Mr. Li die Statue verkaufen. Fragt sich nur, wann und wo. Ja, da stochern wir natürlich völlig im Nebel. Ja. Also ich will jetzt erstmal weg von diesem Schuppen mit den Ratten und, und dem Feuerwerk. Nebel. Natürlich, das ist es. Was ist was? Mein Glückskekszettel. Der sagte doch, wenn das Nachts Nebel in der Bucht hängt, wird der Drache des Glücks erscheinen. Ja. In der Nacht will Mr. Lee die Störter an einen Mittelsmann weitergeben. Ja. ja, aber woher willst du wissen, dass damit heute Nacht gemeint? Heute um 10 steigt doch das Feuerwerk. Und was bleibt übrig, wenn ein großes Feuerwerk abgebrannt wird? Der Rauch von den gezündeten Raketen. Genau. Die Luft sieht aus wie vernebelt. Richtig. Ja, aber damit wissen wir immer noch nicht, wo die Übergabe stattfinden soll. Na, dann dürfen wir Mr. Lee eben nicht aus den Augen lassen. Seit wann bist du so eisrig, wenn es darum geht, Verbrecher zu jagen, in? Seit mich dieser Verbrecher mit Ratten in einen Schuppen eingesperrt hat. <lacht> Die Kinder rasten zurück zur Wiese, um sofort alles Julian zu berichten. Er wurde von dieser Wendung völlig überrumpelt. Aber natürlich war auch er dafür, es darauf ankommen zu lassen. An diesem Abend fand ein Gala-Essen zu Ehren des chinesischen Botschafters statt, der die Schirmherrschaft für das Drachenbootrennen übernommen hatte. Julian und Kevin behielten Mr. Lee im Auge. Als das Essen zu Ende war, strebten alle Gäste dem Ausgang zu, um sich das Feuerwerk anzusehen. Mr. Lee drängelte sich wieselflink an allen vorbei. Nur Julian war klein und leicht genug, um ihm zu folgen, während Kevin im Pulk der anderen Gäste stecken blieb. Sobald Julian aus dem Restaurant kam, schlossen seine Freunde sich ihm an. Gemeinsam folgten sie Mr. Lee. Jetzt krachte es. Das Riesenfeuerwerk wurde gezündet. Gerade kommt Kim aus dem Restaurant. Schön zu wissen, wo er hin will. Wenn ich das richtig verstehe, ist die seine Komplize. Ja, genau. Ha, klar, dass sie bei dem Geschäft dabei sein will. Wahrscheinlich kassiert sie dann ihren Anteil. Die Übergabe soll nach dem Feuerwerk stattfinden. Also lass den Mann nicht aus den Augen. Der Rattenmann entkommt mir nicht. Nee, sehr gut. <lacht> What? Los, hinterher! Um. Ein sehr seltenes Stück. 2000 Jahre alt, um genau zu sein. Es war extrem schwierig, dieses Teil aus China hinauszuschmuggeln. Hat es ein Zertifikat? <lacht> Zertifikat? Nur legal erworbene Stücke haben Zertifikate. Wenn Sie ein Stück wie dieses auf dem legalen Markt kaufen, dann bekommen Sie ein Zertifikat. Aber dann zahlen Sie natürlich auch ein Vermögen. Diese kleine Kostbarkeit kostet sie gerade mal 100.000 Pfund. Ist dir ja fast geschenkt. Hier ist das Geld. Wenn Sie nachzählen möchten. 100.000? Was war das? Ah! Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich sofort los! Nein. Er hat einen. Mein Link, lauf hm. los und sag Kevin Bescheid, wo wir sind, okay? Ja, sofort! Und ihr seid bloß vorsichtig! Mr Lee zog N. den Niedergang herunter in die Kabine. Sofort polterten auch ihre Freunde hinunter, um sie aus dem Griff des Chinesen zu befreien. Die geräumige Kabine der Yacht schien plötzlich aus allen Nähten zu platzen. Was machen diese gehören denn hier? Wir verhindern, dass hier ein Verbrechen geschieht. Wir wickeln hier nur ein Geschäft ab, das euch gar nichts genau. angeht. Genau. Kinder sollten sich nicht in die Angelegenheiten Erwachsener ja, einmischen. Was heißt es ist eine Antiquität, die Sie aus China geschmuggelt haben. Ja. Und Sie haben alles gehört. Mhm. Hm. So ein Mist. Was machen wir denn jetzt? Diese Kinder sind lästige Zeugen. Das ist nicht mein Problem. Ich nehme das Geld und verschwinde. Tun Sie mit den Kindern, was Ihnen beliebt. Sie, Sie können mich doch nicht einfach so sitzen lassen. Du blöder Köter! Sage ich Hey, lassen wir den Hund in Ruhe! Du bist gekommen, um uns zu helfen! Ah. Hände hoch! Keine falsche Bewegung! Ach, endlich. Was wir jetzt tun? Sie drei Gauner werden gar nichts mehr tun, außer ins Gefängnis zu wandern. Antiquitätenschmuckel ist kein Kavaliersdelikt. Sie sind alle verhaftet! Kommt drauf, Kinder. Hä? Die drei Gauner werden da unten schmoren müssen, bis die Verstärkung mit dem Streifenwagen da ist. Oh, ist so Geht's? Ach, bin ich froh, dass alles vorbei ist. Oh, oh, oh ja. Ich habe ja schon viel von den berühmten fünf Freunden gehört. <lacht> Der Polizei immer eine Nasenspitze voraus, wie es heißt. Na, dieses Mal war es aber knapp. Ein Glück, dass Meiling und Kevin uns geholfen haben. Sonst wäre die Nasenspitze wohl möglich abgewesen. Na, da wollen wir hoffen, dass Kevin uns auch morgen beim Rennen eine Nasenlänge-Vorsprung verschafft. Oder besser gleich einen ganzen Drachenkopf. <lacht> wir sind die fünf Freunde, Julie Dick, Ann und Dick, und und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Trocken Abend Heuer und wir durchforschen alte Gemäuer wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir